Bine ați venit la Știința.info, locul unde știința se discută informal și neserios la fiecare două săptămâni. Eu sunt Cristi, iar eu sunt Ionuț. Astăzi este 20 aprilie 2008 și o să vorbim despre viața egiptanului de rând, noi măsurători ce arată că nu avem voiță proprie și despre învățarea chimiei într-un mod plăcut. În continuare, vom discuta despre noi rezultate în teoria supraconductorilor și despre cel mai mic transistor din lume. Deci, rămâneți conectați pentru a privi cu alții lor ochi lumea din jurul vostru. Chiar aici, la știință.info Bună, Alex! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit la tine acasă! Noi doi am mai făcut uh, câteva emisiuni uh, cu cât va timp în lume, deci uh, în urmă. Deci nu mai că ești Alexandru Lerescu. Și acum am aflat la tine acasă, e destul de cald aici. Tu mai ai deschis geamul? E zice Azi seara. Sunt uh, sunt chiar încântat să particip la acest podcast uh, când vii la mine să înregistrăm, mai ales prin faptul că pot să mai fac curat. <laughs> Poți să dai cu aspiratorul? Cel puțin o dată la două săptămâni. <laughs> Bine îndrumo. Uh, Cristian, în ultimul podcast, cel puțin în cel în care l-am făcut împreună, am avut de fiecare dată o știre despre viața oamenilor din cele mai vechi timpuri, să zic uh, așa. Și um, am înțeles că vrei să continui tradiția în seara asta Da, am venit acum o știre despre viața în Egiptul antic De data aceasta este vorba de viața egiptenilor de rând Pentru că este foarte interesant Toată lumea care se duce să visteze Egiptul Se duce să visteze piramidele Să vadă unde trăi Tutankamon Tutankamon, cei băgați cu alte cuvinte Dar puține lume este interesată de viața egipteanului de rând și recent, un uh, grup de arheologi de la Universitatea Arkansas din Statele Unite au dat publicității uh, niște rezultate în urma unor scavări arheologice uh, din orașul Tel El Amarna. Aceste scavări au fost făcute într-un uh, cimitir de oameni obișnuiți. Deși orașul Tel Amarna este Tel El Amarna, este, spun ei, destul de cunoscut în lumea lor, Fiind un loc care a fost odată pentru 15 ani chiar capitala Egiptului Antic. Aceasta înainte de a veni la tron celebrul faraon Tutankamon. În acest oraș, faraonul care era la vremea respectivă, faraonul Akhenaten, Naten, a construit foarte multă artă, a, a îmbunătățit, să spun așa, viața religioasă, deci a fost o explozie pentru lumea bogată de data aceasta. Iar arheologii s-au uitat uh, acum însă la un uh, cimitir obișnuit, de oameni obișnuiți, și au încercat să vadă de pe scheletele, de, din forma scheletelor pe care le-au găsit, au încercat să vadă cum trăiau oamenii aceia, oamenii din vremea respectivă. Oamenii care făceau piramidele. Oamenii care cărau pietrele, așa vezi, la piramide sau la uh, case. Uh, cum crezi că trăiau atunci? Trăiau bine, trăiau rău? Probabil că nu prea bine. Da, într-adevăr, aș zice. zice și nu greșești. Acum însă este dovedit științific și uh, asta pentru că rata de anemie investigată uh, printre copiii care s-au găsit în cimitir, printre schelete, pentru că odată ce au găsit scheletele au putut să determine rata de anemie din uh, concentrația, cred că, de calciu și ce mai este acolo în schelete și au putut să arate că rata de anemie la copii se ridica la 74%. 74% iar printre adulți la 44%. Asta însemnând probabil că 74% dintre copii chiar nu aveau ce să mănânce. Înălțimea medie la bărbați era de 1,59 m de centimetri, iar la femei de 1,53 m, care este foarte mică chiar și pentru, pentru populația egipteană. Și înălțimea asta foarte mică sugerează o alimentație insuficientă și o deficiență de proteine. Și pentru ca să convingă Oamenii, Cei doi arheologi de la Universitatea din Arkansas au adus chiar un schelet al unui copil care avea spinal injury. Deci, cum se spune asta în românește? Coloana vertebrală. Avea probleme la coloană, bănuiesc. da. da. Nu, nu știu să traduc exact asta. Da, asta asta mi-a plăcut foarte mult pentru că a fost vorba de o conferință și în mod la, când ai o conferință... Te apuci și păi acolo o prezentare PowerPoint și sprezi rezultatele, dar ei la un moment dat au scos un schelet și au zis, priviți acest schelet de copil sărac cu cea mă a fost. <laughs> și uh, cei doi arheologi uh, chiar încearcă să atragă atenția comunității arheologice, să nu se mai concentreze așa de mult pe mormintele faraonilor, pe ceea ce construi Marii Falaoni, pentru că există poate sute, poate mii de uh, cimitire de oameni obișnuiți. Din timpul Egiptului antic și poate că ar trebui să se afle mai mult, poate că, într-adevăr, viața egipteană în acele vremuri și vorbim de anul 1300 înaintea lui Hristos era foarte grea. Da, interesant. Bărbații aveau un metru 59 și femeile un metru 53? Da. Era mare egalitate, în toți mici și cu aceeași înălțime. gătit totul cu o mică corecție la știrea precedentă. Nu corecție, de fapt. Spuneam de spinal cord injury, care era în engleză. E vorba de schelete ale unor copii care prezentau coloane vertebrare fracturate, căpătate probabil în timpul construcției noului oraș. Uh -huh. Și acum aș vrea ca să te rogi să, să ne prezinți știrea pe care ai adus-o. Uh, știrea din seara asta se referă la... Uh, nu este strict științifică, dar are foarte mare legătură cu știința. De curând a avut loc cea de-a 235-a conferință națională a Asociației Americane de Chimie și acolo, un... în America, în America, senzația acestei, una din senzațiile acestei conferințe a produs-o un tânăr de numai 14 ani. Pentru numele său este Anshul Samai. Stai, stai puțin. Anshul Samai, asta sunt indian. Probabil... Deci nu era american, de adevărat, nu nu. era indian. Probabil atâta timp cât pașaportul este... American? American, este american. Și, într-adevăr... Este, de, este foarte remarcabil lucru, pentru că acest băiat care este practic în clasa 8 -a, este președinte la propria sa companie care se cheamă Alchemist Empire Așa. și această companie produce un joc de cărți da. care nu este folosit pentru a face bani, da. În capocăr, ca de exemplu, ce este folosit pentru a face bani. Învățând uh, chimia într-un mod plăcut. Să înțeleg că jocul are în el reguli de chimie? Jocul are. În, uh, pe cărți sunt descrise elementele chimice și, uh, practic, învățarea chimiei se face uh, jucând jocul acesta. De exemplu, uh, o carte. <coughs> care reprezintă oxigenul, da? uh, poate să atace o carte care reprezintă fierul, care este practic... care oxidează. Care îl oxidează, care este practic A. ceea ce se întâmplă cu când ruginește fierul. Uh, când ruginește fierul. Uh, și atunci... că ai baze, ai acizi acolo. Și cărțile reprezintă elemente chimice, reprezintă compuși, de elemente chimice, de substanțe de bază, apă, probabil, nu știu exact, dar de, de genul acesta, și catalizatori, substanțe care grăbesc anumite reacții chimice. Și chestia care este foarte interesantă este că acest băiat, acest băiețel sau băiat, a puști. acest puști, uh, o uh, organizat uh, reacțiile chimice în așa fel încât ca reguli de luptă într-un joc cu cărți la șeptică sau alte jocuri da, sunt da, da. anumite reguli în care șaptele de inimă roșie ia șasele de inimă roșie dar nu poate să ia... E, aici în loc de aceste numere sunt elemente chimice și practic învățarea se face regulă, jocurile sunt reguli chimice și încercând să... Să te gândești, da, oxigenul, ce alt element mai oxidează sau ce alt elemente oxidează și să mă pot apăra? Înveți că sunt anumite metale, că sunt... Uh, Bine, înveți. Uh? Dacă <coughs> joci, stau și mă întreb. Dacă, dacă joci, jocul dacă... este făcut cu... Uh, are puține elemente de Harry Potter. Uh, în știrea pe care am... Uh, Cunz-o pe uh, site? pus-o pe site, este dat, este dat adresa de internet a site-ului da. și se poate vedea acolo cât de interesante sunt cărțile și din punct de vedere vizual. Da, părerea mea probabil că copiii o să joace cu cărțile astea, jocul respectiv, numai în lecția de chimie, dacă li se dă voie în loc să facă exerciții, să joace cărți cu chimie, probabil că o să alege în rest. Probabil, rămâne de văzut. El încearcă să strângă bani Să producă în serie acest joc Și să va vedea până la ce nivel Poate să-l întinde Absolut Și acum maxima podcastului cu Cristi O teorie este ceva în care Nu crede nimeni exceptând persoana care a făcut-o, iar un experiment este ceva în care cred toată lumea, pe persoana care a făcut acel experiment. Alex, ce crezi tu când uh, alegi să faci ceva, e propria ta voință? De obicei, da. Așa credem În cele că, mai multe cazuri. În cele mai multe cazuri, când nu te lași controlat de societate, când nu te lași influențat de reclamele de la televizor. Da, ai dreptate. De fapt, cea mai multă lume răspunde posibil la întrebarea asta, că toate acțiunile pe care le facem noi reprezintă, de fapt, voința noastră proprie. Bine, că suntem influențați, suntem influențați de ceea ce se întâmplă la televizor, de ceea ce ne-au spus părinții și așa mai departe, dar, în final, decizia pe care o facem, o facem noi. Noi suntem acea decizie. Cu toate acestea există un uh, grup de uh, filozofi și un grup de psihologi care se îndoiesc de abordarea asta. Și mie mi-a plăcut cel mai mult carta lui Daniel C. Dennett, despre care am scris și pe site, Conștiința Explicată, care abordează problema asta. Și uh, ceea ce încearcă să facă el în cartea respectivă Și după ce vorbesc puțin de carte Poate o să revin la articol Ca să înțelegem mai bine articolul uh, este, Ideea este în felul următor Că nu toate acțiunile pe care le facem noi Sunt conștiente Asta e clar Asta știe toată bine, lumea Creierul nostru face și alte lucruri care sunt inconștiente Să spunem respirația Respirația este unul dintre ele Noi nici măcar nu știm că respirăm Pentru că creierul face lucrul ăsta automat și doar când ne aducem aminte, respirăm și atunci respirăm cum vrem noi și după aceea iarăși începe și clar, lucrează. Clar. E clar că există o grămadă de lucruri inconștiente în creier, da? Dar, spune el, maniera în care funcționează creierul este în felul următor. Diferite părți din creier vin cu lucruri uh, inconștiente pe care le propun. Știi? Și uh, se face la un moment dat o alegere, o selecție de către creier dar de câte creier fără ca ea să fie voința ta proprie, al unuia dintre aceste lucruri și în momentul când tu, de fapt, alegi ca să te decizi, tu, de fapt, conștientizezi ceea ce creierul tău a ales mai înainte. Cu alte cuvinte, creierul tău e un fel de mașină, software, e un fel de computer, face alegerea, ți-o pune pe tavă, ceea ce numești tu conștiință, de fapt. Ea observă decizia respectivă, e act de decizia respectivă și își asumă decizia. Iese cu ea afară și spune Hei, eu am făcut lucrul respectiv. Asta este ceea ce spun ei. Iar uh, ceea ce spune filozoful Dennett. Iar uh, partea cea mai interesantă este că în anume uh, dacă nu mă înșel era uh, psiholog, dar nu mai știu singur precis, este vorba de Benjamin Libet, un tip care cu mai mult în urmă de 20 de ani a făcut niște măsurători foarte interesante în care a putut să arate că Uh, practic decizia este luată cu o fracțiune de secundă înainte de a fi conștient de ea. Măsurătorile sunt controversate el a folosit de fapt o electroencefalogramă și în ele electroencefalograma respectivă a putut să vadă uh, decizia sub forma semnalului electric apărând cu aproape o jumătate de secundă sau cu 300 de milisecunde înainte ca subiectul să fie conștient de ea. Asta e ceea ce spune el. Mai că lumea au fost puțin așa, a zis, bă, nu știu, nu se poate, că e, oricum e prea puțin timp. Iar recent, niște cercetători din Germania, de la universitățile din Leipzig și Berlin, au venit cu noi măsurători în care, după cum spun ei sau după cum pretind ei, decizia noastră este luată în anumite cazuri cu aproape șase secunde înainte ca noi să fim conștienti de ea. Deci, îți dai tu seama creierul tău cumva hotărăște ce decizie să iei cu șase secunde înainte ca tu să fii conștient de ea. Și după șase secunde tu crezi că ai făcut decizia respectivă. E vorba, bineînțeles, nu de deciziile astea urgente când te lovește cineva și trebuie să dai un pumn imediat și reacționezi violent. E vorba de decizii la care stai și te gândești asupra lor. Iar maniera în care cercetătorii din Germania au făcut măsurătorile este foarte interesantă. Astfel, ei au rugat un subiect să apese un buton fie cu mâna stângă, fie cu mâna dreaptă. În timp ce măsurau, în timp ce subiectul făcea acțiunea, deci apăsa pe butonul din stânga cu, butonul, cu mâna stângă sau cu mâna dreaptă, tipii îi scanau creierul. Deci, cu ajutorul unor metode de imagistică nucleară a creierului. Pur și simplu se uitau ce se întâmplă în creierul lui și măsurau pur și simplu tot timpul. Și vedeau anumite, în engleză se spune patterns, anumite configurații, anumite reacții, regiuni ale creierului care reacționau, altele care nu reacționau. Și ei în felul ăsta au reușit ca să măsoare la mai mulți subiecti care regiuni acționau cu șase secunde înainte ca individul respectiv să fie conștient de decizie. Pentru că fiecare individ spunea care a fost momentul când a luat decizia să pase pe butonul din stânga sau pe butonul din dreapta? După care cei din, din Germania au luat toate aceste imagini și le-au prelucrat pe calculator. Și au făcut un proiect software care poate să prezică în funcție de ce imagini sunt, care va fi reacția. Înțelegi Deci odată ce știi, de exemplu, că... Dacă regiunea din stânga sus uh, acționează înseamnă că o să apese știu și o mâna din dreapta, ceva în genul ăsta, există o anumită corelație între imagini și ceea ce se face Atunci Și dacă e adevărat că într-adevăr decizia se ia înainte, atunci tu poți face niște preziceri Și au reușit într-adevăr ca să, ca să arate că aproape cu 6 cu secunde înainte de ca individul să fie conștient de decizie, puterea lor de predicție era pe undeva pe la 60% Acum trebuie să-ți imaginezi că 50% este media, deci 50% înseamnă că e șansă, iar puterea lor de prezicere a ajuns la 60%, deci nu este chiar extraordinar de mare. Din cauza asta nici rezultatele nu sunt foarte convingătoare, dar în orice caz sunt spectaculoase. Dacă chiar cu 60% probabilitate poți să spui înainte cu 6 secunde ce decizie o să ia individul înainte că el măcar să fie conștientă de ea, Înseamnă că s-ar putea să fie totuși ceva adevăr în toată povestea asta. Este o știre foarte interesantă, dar aș avea de întrebat ceva. Noi suntem experimentaliști și întotdeauna știm că un punct pe un grafic nu spune toată povestea, este și eroarea care se pune în acel punct. Mai mare sau mai mică. Și dacă sunt două puncte, într-adevăr, când în două puncte, întotdeauna poate să fie trasă o linie. O, o linie. Dar dacă două puncte au da, erori da. foarte mari, liniile astea poate să formeze da. un continuum uh. Și uh, primul rezultat au raportat 30, 300 de milisecunde. Da cel a doua măsură toată cu MRI da? raportează 6 secunde. Unde adevărul? E în eroare <laughs> este... Uh, La prima uh, întrebare pot să răspund imediat pentru că ei în graficul lor originar din lucrare arată și eroarea. Și eroarea... Prezisă de, ei de, în jur de 6 secunde nu, nu, nu, e, e în jur de la probabilitate vorbind e aproape de 5%, 3-5% deci dacă te uiți la bare, barele de eroare care sunt pe grafic ele sunt de 5%, cu alte cuvinte ei spun, este 60% dar poate să fie și 65% probabilitatea poate să fie și 55% probabilitate. deci s-apropie în cazul ăsta foarte mult de, de șansă de aleatoriu Uh, deci s-ar putea să ai ceva dreptate aici și cu al doilea uh, a doua întrebare mi se pare și mie puțin, uh, puțin corectă pentru că într-adevăr 6 uh, secunde parcă e prea lung și din măsurătorelor dacă te uiți pe grafic vezi că probabilitatea respectivă nu crește foarte mult atunci când te apropii de momentul de decizie pentru că asta te aștepta că atunci când sunt 6 secunde să detectezi cu o probabilitate să spunem de 60% cum spun ei dar în momentul când ești cu 300 de milisecunde, chiar cu puțin înainte ca subiectul să facă, atunci probabilitatea respectivă să crească, adică să fii în stare să prezici, să zicem, cu 90%. Ori din graficul lor, tot 60% este chiar și cu 300 de milisecunde înainte. Poc de ochipul lovit! Din, despre prima ta iubire. Prima mea iubire de la doctorat, vrei ca să spui. Într-adevăr, mi-am luat doctoratul pe supraconductorii de înaltă temperatură. O să încerc să spun ceva nou din domeniul ăsta, în cuvinte cât mai puține și într-un tip cât mai scurt, pentru că subiectul e foarte dificil. Dar totuși mie mi se pare că ceva interesant s-a întâmplat în ultima săptămână, a apărut în Nature. Și de ajutat de asta vrea ca să spun totuși puțin. După cum știi, supraconductorii de înaltă temperatură sunt o formă aparte de cristale care devină supraconductoare la o temperatură de în jur de 100 de Kelvin. Nu sunt încă supraconducturi la temperatura camerei, asta e ceea ce dorește toată lumea, că atunci putem să trecem curentul electric prin materiale respective fără pierderi, Ancă nimeni n-a reușit să găsească așa ceva Ăștia sunt supraconductorii La cea mai înaltă temperatură posibilă La 100 de Kelvin Dacă temperatura crește peste 100 de Kelvin Atunci nu mai sunt supraconductori Intră în ceea ce se numește starea normală Și devin de fapt izolatori Niște amărâți de izolatori Problema foarte interesantă În supraconductori de înaltă temperatură Este că până acum Nimeni nu înțelege cum funcționează Nimeni nu înțelege de ce, de ce sunt domnule, supraconductori cu toate că lumea înțelege de ce metale obișnuite devin supraconductoare la temperaturi foarte mici. Iar în lumea teore teoreticienilor există două teorii, care, într-un fel, concurează una cu cealaltă. Într-una dintre teorii, cea care seamănă foarte mult cu supraconductorii de temperatură joasă, ci obișnuiți, metalele care devin supraconductoare la 3 Kelvin, într-una dintre teorii se spune că electronii se atrag prin intermediul rețelei cristaline a ionilor și atrăgându se formează o pereche iar acea pereche este în stare să treacă prin supraconductor fără rezistență. Într-o altă teorie, de data aceasta școala americană, prima este mai mult școala rusă dar a doua este mai mult școala americană și școala unde am terminat. A <laughs> fost uh, cel cu cea de-a doua teorie. În cea de-a doua teorie, uh, unii spun că electronii se atrag și formează o pereche prin intermediul interacțiilor electromagnetice, să spunem interacțiilor magnetice. Știi, ceea ce înseamnă că electronii se află în rețea, interacționează nu numai între ei, ei normal, se resping electronii prin intermediul forței Coulomb, dar uh, în cazul ăsta nu numai că se resping unul cu celălalt, dar interacționează și cu toată rețeaua. Și prin intermediul rețelei interacționează între ei și formează o pereche, se atrag în final și formează pereche care trece prin supraconductor. Și până acum nimeni nu știe care dintre cele două teorii sunt adevărate. Iar recent, niște cercetători americani de la Universitatea din Illinois, Urbana Champaign, ai spus? Champaign. Oh, sună frumos! <laughs> deci niște doctorați de acolo au reușit să facă niște măsurători pe supraconductării de înaltă temperatură cu ajutorul uh, cu ajutorul unui microscop de tunelare celebrul STM din uh, engleză, Scanning Tunneling Microscope și au reușit să măsoare local corelațiile dintre electroni. după cum știți, microscopul ăsta este capabil să vadă atom cu atom, atom cu atom și asta au făcut și ei. au scanat o suprafață de supraconductor atom cu atom și au, au măsurat efectiv cât de mult se atrag electronii într-o zonă uh, locală și au încercat să coreleze această mărime cu interacția dintre electroni și rețeaua ionică. Interacția dintre electroni și rețeaua ionică ar fi prima teorie iar dacă electronii s-ar corela numai între ei nu prin intermediul rețelei ar fi cea de-a doua teorie uh, și au reușit ca să arate că cantitativ uh, cea de-a doua teorie are dreptate adică faptul că adică energia cu care se atrag electronii prin intermediul corelațiilor dintre electroni, depășește energia de interacție dintre electroni și rețeaua ionică. Deci, cumva, poate că nu au arătat definitiv că în teoria supraconductului de altă temperatură, practic, se pare că nu există un sfârșit, dar, oricum, au adus un, un rezultat important care sugerează din ce în ce mai mult că este vorba într-adevăr de corelația dintre electroni, ceea care joacă un rol foarte important în aceste supraconductori. Am zis-o foarte repede. Ai vreo întrebare? Și acum se pare că știm cum funcționează supraconductivitatea în aceste materiale. Deci știm materiale. care dintre cele două știm așa. teoria care descrie supraconductivitatea în aceste materiale și atunci întrebarea firească cel puțin pentru mine este ce este de făcut ca să avem supraconductor la temperatura camerei. Adică cum folosim teoria pe care o știm de, ca să construim că, materiale de, supra la temperatura exact, a camerei. Exact. Faptul că avem o teorie care descrie un fenomen fizic înseamnă că înțelegem ceea ce se întâmplă și putem să <laughs> facem mai mult. Asta e o întrebare sub centură. <laughs> Fii atentă. Ai ceva aici în dreptate? Ideal ar fi ca odată ce înțelegem teoria să construim mai întâi pe calculator cristalul respectiv sau materialul respectiv care avea supraconductivitatea supra la temperatura camerei. Ceea ce pe computer ar putea să realizăm foarte ușor. De -o, e o lovitură sub centură pentru că după cum știi, chiar dacă vrem ca să construim pe computer un material, e ușor să-l faci pe computer dar când e ca să-l construiești în viața reală e aproape imposibil pentru că să fim sincer acum aproape toate materialele care se construiesc și vorbesc de cristale cele care devin de exemplu supraconductori se fac din încercări se amestecă chimicalele iese un anume material, se măsoară se amestecă alte chimicale, se face alt material se măsoară. La ora actuală nu există în comunitatea asta materialelor de supraconductori cineva care spune, hei Băieți, uite aici sunt pozițiile atomilor Atomii ați nevoie, faceți material Nu încă stare nimeni să facă așa Probab ceva Probabil că este nevoie De un element chimic care nu este Încă descoperit Elementul 130 <laughs> <laughs> Iar acum citatul podcastului cu Alex Să vezi de parte este un lucru dar să ajungi acolo este cu totul altceva Constantin Brâncuș Alex, am auzit că ai venit o despre cel mai mic transitor din lume Sunt curios, punem așa de la început ce dimensiune are cel mai mic transistor din lume? Cel mai mic transistor din lume din știrea pe care am, am, am pregătit-o, are o dimensiune de atomi. Este un atom înălțime și câteva zeci autorii pretind că 10, lățime și lungime. Deci, 100 de atomi 100 de atom, atom sau care fac funcția unui transistor. Care fac funcția unei Ia să vedem cum l au făcut, că sunt și curios. Doar povestea... Mă bucur că ai zis de la început. Vreau să încep puțin filozofic. Oh, ce no. e viața? <laughs> da, noi, <laughs> uh, nu de la ce este viața, dar noi suntem uh, ființe care suntem uh, bazate pe carbon. Da. Uh, asta este materialul principal din care suntem făcuți. Și carbonul acesta este foarte, foarte interesant. De exemplu, un alt lucru foarte important este diamantul, care iarăși este de pe uh, carbon. carbon. Noi și diamantele suntem din carbon. Un alt lucru, și un alt lucru, într-adevăr, care nu este atât de perfect <laughs> ca, uh, cele două? ca celelalte două, este, sunt banalele creioane. Și uh, partea care scrie, partea neagră, se am grafit. Uh, este ceva sfărâmicios, uh, de, de asta putem și, să și scriem cu ea. Și e făcută din carbon. Și e făcută din, exact, din carbon. Atomii aruncați la de carbon. Exact, exact. Acum, în 2004, și a, a, ajung, ajung și la tranzistori. În 2004, uh, niște cercetători. Uh, ruși, dar care lucrează în prezent la Universitatea din Manchester în, în Marea Britanie, da? au arătat că ei pot să uh, producă un material bazat pe carbon care este numai un atom înălțime și practic care este practic o plasă, un un, un atom un material care este bidimensional. Practic o plasă făcută din atom de carbon. Exact. Cu grosimea unui singur atom. Exact. Wow. Lumea chiar îi spune, pentru ca ascultătorii să-și imagineze mai bine, să se gândească la sârma, gardul de sârmă care împrejmuiește un coteț. Da. sau un, uh, care are formatul hexa, de hexagon. Da. Exact așa arată și acest material care are în ochiurile uh, gardului. gardului, care are niște atomi, iar liniile care sunt în gard sunt practic legăturile covalente. Uh, de are, și cum se numește materialul ăsta? De la, de la grafit, pentru că se, se face din uh, grafitul din creion, se numește grafenă. A, iar fabricarea este extrem de simplă o, dacă iei o bandă de scoci, da? ceva lipicios, lipești de vârful creionului, după aceea dezlipești bandă, o lipești pe un substrat, <laughs> ia, o iar dezlipești, normal că vor rămâne, deși poate vizual nu apară, dar vor rămâne mici bucățele de grafenă da? și acestea apar la submicroscop. Am înțeles, dar grafena asta de obicei se folosește pe un substrat. Exact. Nu, și, nu o las așa în aerul, nu. liber. Că... Și acum... Acum, într-adevăr, este un material care este de un atom grosime, dar până acum nu pare a fi atât de interesant. Și înainte de a vorbi despre tranzistor, vreau să... Iarăși! Iarăși vreau, vreau să spun câteva cuvinte despre această grafenă, pentru că este un material extrem de interesant, are niște proprietăți care nu sunt împărtășite de niciun alt uh, material. De exemplu, în această grafenă, da. după cum bine știi, fac o mică paranteză, conduția, conducția în, în materiale normale, în semiconductori, electronii sunt în banda de conducție, golurile sunt în banda de valență, există o anumită energie între ei. Da. Energia benzii interzise. Energia benzii interzise. E, și electronii au masă, aplicând mai mult câmp electric, electronii merg din ce în ce mai repede. Da. E, legea lui om e foarte simplu. Graf... Sau energia, să spun așa, energia electronului variază pătratic cu viteza. Exact. Uh, acea, și această lege este împărtășită de toate materialele conductoare. Deci, da. uh, mai mult în, cu, vers, cu diferite versiuni, e împărtășită de toate. În grafene, electronii nu se mișcă în acest fel, ei se mișcă în mod relativist. Este, în mod asemănător uh, fotonilor. În de mod lumina. asemănător fotonilor, deci ei nu se mișcă în mod... Asta înseamnă că, practic, deși electronii au masă, se mișcă ca niște particule care nu au masă, se mișcă cu o viteză constantă care nu depinde de energia lor cinetică da. și această energie, această viteză da. cu care se mișcă este de 300 de ori mai mică decât uh, viteza, luminii. viteza luminii. Deci, din punct de vedere uh, al aplicațiilor uh, electronice, uh, este aproape uh, materialul ideal. Dar există și alte... De aspecte. De exemplu, este un material paradoxal pentru că, după cum bine știi, electronii, da. ca și oamenii, nu pot să treacă prin obstacole. Normal există cazul de tunelare, dar acolo Tunelarea obstacolul romantică. trebuie să fie extrem de mic. Da. Însă, pentru particule relativiste, există ceea ce se numește paradoxul lui Klein. Așa? care spune că o anumite particule pot să treacă prin obstacole de lungime oricât de mare în anumite condiții. Mă, ce condiții? Și să fie relativist. <laughs> și și, și, și acești electroni în, în grafenă da? teoretic ar putea să îndeplinească acest paradox al lui Klein. Deci lumea care cercetează grafena, speră să reproducă condiții de ceea ce se cheamă quantum electrodynamics da. pe uh, chip. Deci experimente care au loc în Bine, acceleratoare. Tu, tu când, vorbești de, când vorbești de obstacole, tu te referi la obstacole în grafenă. De exemplu, un atom de impuritate. Da. Să înțeleg. Exact. Și electronul trece prin acel de, atom de impuritate exact. ca și cum nu ar vedea. Așa e într-un fel, un fel de hai, supraconductor. Acum am vrut doar să incit. Ah, și să aduc fiecare lucru pe care l-am prezentat că au viteză constantă să că... au povestea lor și sunt articole multe despre am vrut doar să atrag atenția supra-grafenei ca unul din materiale acum în care polarizează aproape 100% atenția cercetătorilor care în domeniul de da, fizicistării da, da, da. solide și mai nou unii care au făcut un tranzistor și mai nou uh, uh, Practic, grupul de, de ruși din, din, de la Universitatea din Manchester sunt cei care l-au propus și sunt tot ei sunt cei care au făcut și acest prim tranzistor și, practic, este foarte simplu. Au produs această bucățică de grafenă, da. i-au pus două contacte da. și de această grafenă se afla pe un substrat izolator. De partea cealaltă a izolatorului era ceva conductor, care are funcția unei Porți, ului din transistor, și după aceea au practic au decupat cu uh, electron beam litografie, deci litografie folosind un fascicul de electroni, au decupat uh, forma unui transistor în această grafenă. Da. Uh, chestia foarte interesantă la nu fiind un singur atom, este exact aproape ca atunci când tai, tai cu, cu foarfeca ca... uh, un, uh, o floricică. O sârma, sârma de care sau, vorbeai. Sau o sârma sârma. de garb. Și rezoluția, practic, depinde numai de uh, rezoluția pe care uh, o are fascicul. Oare fasciculul de electron, dar de lungimea de unde la electron este uh, mult mai mică decât uh, este în... Decât aluminii. Decât aluminii, deci în jurul la Armstrong, deci Este posibil. Este posibil să, să, se împingă, atom, da. să, să se împingă până la dimensiunile de atom. Da. Și au reușit nu toți, nu toți transistori fabricați sunt de aceste dimensiune. Da? Majoritatea celor fabricați sunt mai mari. Există o grămadă de argumente uh, mă rog, științifice. Dar unul din ei avea 10 atom pe 10 atomi. Avea 10 atom pe 10 atomi și funcționează la temperatura camerei. Dar funcționează ca un fel de tranzistor de câmp. Și respectivă dă un potențial și exact. influențează funcționează ca ca un, un tranzistor de câmp la anumite Potențialele, tensiuni, ale porții. potențialele porții conduce electricitate la alte potențiale nu conduce electricitate. Deci electronii care sunt așa aproape relativiști sunt totuși influențați de potențialul Exact. La dimensiuni mici, normal, dă, explicațiile sunt foarte multe lucruri care nu sunt înțelese. Chestia importantă este rezultatul tehnologic. Ei arată că pot să formeze și pot să explice că transistorul are dimensiunile acele atât de mici și care funcționează la uh, temperatura camerei. Și atunci te întreb și eu, cum m-ai întrebat și tu pe mine. Acum știm cum funcționează, cum se face. Când vom avea transistori din ăștia produși pe scară largă într-un circuit integrat? Uh... Pro probabil că uh, fabricarea transistor din, din grafenă nu ar lua prea mult timp să, să, ajungă în să ajungă în producție de masă. Problema principală și primordială care face ca acest lucru să fie peste foarte mult timp da. sau, cumva cu, sau, că este foarte greu. sau cu prag, da. este faptul că nu există nicio modalitate de creștere a grafenei uniform ca atunci când depui pe un substrat. Singura modalitate să de fabricație este tehnica cu, cu banda de scoci. Și nu, nu este glumă, este exact cum toată lumea produce aceste bucățele de grafenă de câteva zeci sau de câțiva microni. Dar nu există nimeni nu poate să crească un strat de un singur atom de grafenă ca film subțire. Dacă această realizare, dacă cineva va putea produce, să te pună mai, atunci să așa. probabil că nu va lua foarte mult timp până lumea va face transistor, Pentru că fabricația... Nu înseamnă decât că trebuie să tai straturi exact, de grafenă. Exact. Și de obicei tai cu ele, probabil nu exact, să Problema nu. este că nimeni nu poate să crească această grafenă, tot timpul crește în mai multe straturi, se oxidează, devin foarte multe. Nu, nu se poate face grafenă pură. Pe de altă parte cu banda de scoci este, este o metodă aproape infailibilă și deci ăsta deci este motivul pentru care grafena va rămâne în mediile academice de cercetare și nu în companii. Până când Până cineva, cineva ar va. ar fi Alex, am ajuns la sfârșitul podcastului de astăzi. Bine te-am găsit la tine acasă. Ai dat drumul la fereastră să mai iasă din căldură, să nu adormi. Bine te-am găsit la sfârșitul podcastului. <laughs> Bine, atunci. Mai rămânești pe altă dată? și pe altă dată. La revedere! La revedere!